Дері, п'ята ранку. Перше, що пішло не так в останній травневий день 1985 року, трапилося за дві хвилини до офіційного сходу сонця. Аби зрозуміти всю глибину хибності цієї вказії, потрібно знати два факти, відомі Майкові Хенлону. Наразі він лежав без свідомості в Дерійському міському шпиталі. І обидва стосувалися Баптистської церкви благодаті Господньої, яка стояла на розі Вітчим та Джексон-стрит ще з 1897 року. Її він чав стрункий білий шпиль, що був невід'ємним елементом кожної протестантської церкви в Новій Англії. Одразу під ним на вежі був годинник, що дивився на всі чотири сторони. Його змайстрували в самій Швейцарії та привезли в Дері 1898 року. Єдиний подібний годинник стояв за 40 миль звідти, посеред головної площі Гейвена. Подарував цей годинник містові Стівен Бові, лісовий магнат, який жив на Західному Бродовеї, і коштував він 17 тисяч доларів. Бові міг собі це дозволити. Він був затятим протестантом і вже 40 років мав сан діакона, та ще протягом кількох років очолював Дерійську філію легіону Білої Гідності. До того ж, він уславився своїми проповідями на День Матері, який він завжди шанобливо називав «Неділею Матері». З моменту його встановлення до 31 травня 1985 року цей годинник сумлінно дзвонив щопівгодини. За одним вартим уваги винятком. Коли вибухнула ливарня Кіченера, він не бемкнув о півдні. Жителі міста гадали, що таким чином преподобний Джолін вирішив ушанувати пам'ять загиблих дітей, і Джолін вирішив не переконувати їх у протилежному. Насправді, годинник просто не пробив. Не задзвонив він і о 5 ранку 31 травня 1985 року. Тієї миті по всьому дері попросиналися літні люди. Вони розчахнули очі і позіскакували з ліжок хоча й не розуміли чому. Вони поковтали свої пігулки, повставляли зубні протези, попідкурювали сигари і люльки. І стали на варту. Одним із цих старих був Норберт Кін. Йому було вже за дев'яносто. Він прокульгав до вікна, визернув на вулицю та поглянув на зчорніле небо. Вечірній прогноз погоди пообіцяв чисте небо, та його кісточки підказували, що піде дощ. Справжня злива. Глибоко в душі він перелякався. Він відчув невиразну загрозу, наче отрута розлилася тілом та невблаганно пробиралася до його серця. Раптом він подумав про ватагу Бредлі, яка безпечно перетнула межу дері та потрапила на приціл 77-х пістолів і гвинтівок. Така справа розм'якшувала чоловіка, перетворювала його на ледаря, бо йому здавалося, наче все підтвердилося. Він не міг пояснити краще навіть самому собі. Після такого випадку починаєш думати, що житимеш вічно, і Норберту Кіну це майже вдалося. 24 червня йому виповниться 97 років, а він досі кожного дня здійснював тримильні прогулянки. Та наразі йому було страшно. «Ті дітлахи, – сказав він, дивлячись у вікно і не усвідомлюючи, що говорив у голос, – що не так із цими клятими дітлахами, куди вони лізуть цього разу?» 99-річний Еквар Торогут, той самий, який пережив вечір, коли до срібного долара завітав Клодеру, налаштував сокеру і зіграв на ній марш смерті для чотирьох чоловіків, прокидувся тієї ж миті, сів на ліжку і загорлав хрипким іржавим криком. Його ніхто не почув. Йому наснився Клод, от тільки цього разу Клод прийшов по нього, і Сокира шугонула донизу, а наступної миті Торогут побачив власну відрубану руку, що потріпалася і скрутила пальці на шинквасі. Щось не так, нажахано подумав він у своїй дивній грузькій манері та затрусився в заплямованих сечею кальсонах. Їй Богу, сталося щось жахливе. Дейв Гарднер, чоловік, який у жовтні 1957 року знайшов понівечене тіло Джорджа Денбро і чий син цієї весни натрапив на першу жертву з нового циклу, розплющив очі рівно о п'ятій і ще до того, як поглянути на годинник, що стояв на комоді, подумав. Годинник церкви благодаті не пробив час. Що трапилося? Він відчув сильний невиразний страх. За останні 20 років Дейв непогано розвинув свій бізнес. У 1965 році він викупив човника-чобітка, і тепер у міському торговому центрі був ще один його магазин та ще й третій чобіток у Бенгорі. Зненацька йому здалося, що все це, все, на що він витратив усе своє життя, поставлено під загрозу. «То яка ще загроза?» – подумки закричав він на себе, дивлячись на сплячу дружину. «Яка ще загроза? Чого ти з біса сіпаєшся? Просто тому, що годинник не бемкнув?» Проте відповіді не було. Дев став із ліжка й підійшов до вікна, на ходу затягуючи шнурок на поясі піжами. У небі вирували хмари, що наповзали із заходу, і занепокоєння зросло. Уперше за довгий час він зловив себе на думці про крики, які вигнали його на ганок 27 років тому, де він побачив хлопчика, який корчився на дорозі. Хлопчика в жовтому дощовику. Він подивився на хмари, що сунули до міста, і подумав. «Ми в небезпеці. Усі ми. Усе, дері. Шеф поліції Ендрю Редімахер, який справді вірив у те, що зробив усе від нього залежне, аби розв'язати нещодавню низку дитячих убивств і зупинити цю пошість, стояв на ганку свого дому, засунувши великі пальці за пояс і дивився на хмари. Йому теж було тривожно. «Щось має трапитись. По-перше, полє як із відра. Та це ще не все. Він стрепенувся». І тоді, саме коли до нього долинув запах бекону, який смажила на кухні його дружина, на стежку, що вела до його затишного дому на рейнлудс впала крапля дощу, полишивши на тому місці чорну пляму завбільшки з дайм. З боку Бесі Парку почувся грім. Редімахер знову здригнувся.